Він не відповів, певне засинав. А сьогодні вранці за сніданком, не відриваючись від тарілки і жуючи повним ротом, проговорив. Тобі треба піти до лікаря. Що-що? – скрикнула Марта, і весь світ для неї став раптом фіолетово-синім, як пухлина. Ти не зрозуміла? До лікаря підеш, – повторив місько, не повертаючи голови. Спочатку купимо машину, а потім уже. Він говорив спокійно, жвакав і при цьому так байдуже, так по-тваринному рухались у нього вуха. Я прийшла до вас, Галю. Я нічого не вмію, але все одно допоможіть влаштуватися на заводі. Будь що робитиму, а потім буду вчитися. Квартиру знайду сама. Добре, Мартусю, мовила Галя. Ви мудро вирішили. А за своє неуміння не турбуйтесь. Не святі горшки ліплять. Галя. Вона стояла на тому самому місці. Кран знову промчав над нею. Марта, зайнята роботою, більше не виглядала з кабіни. Ага. Галі потрібен диспетчер складального цеху. Десять машин треба сьогодні упакувати і відправити. Леле, та ж вона стоїть у складальному, пошукала очима диспетчера. Немає, підожде. Та ще Вадима Івановича не видно. Згадала Мартину сповідь, і їй стало ніяково, що в її сумніви вплівся це місько. Але ж бо і справді, Життя обу дні не таке, як на святі кохання. У щоденних клопотах почуття притуплюються, втрачають чимку гостроту. Пилом часу припадає пам'ять про перший спалах, і якщо не здути ту пилюку опору, то може статися, що прилипне вона назавжди до сердець і покриються серця сірою сніддю байдужості. Було ж таке в них з Андрієм, за два роки після знайомства Андрій уже працював у Львові в геолого-розвідувальному інституті. Галя закінчувала політехнічний. Коли Андрій ще жив у долині, вони зустрічалися зрідка. І стужені обої віддавалися лише коханню. Тут довелося ділити будні і в буднях пізнавати одне одного. Галя мешкала в гуртожитку. Проте була господинею у його холостяцькій квартирі. Без шлюбу стала йому дружиною. З якогось часу почала вона помічати незрозумілу для неї переміну в Андрія. Злагідного, врівноваженого, він став усе більш нервовим, замкнутим, дратівним. Знала, все це почалося ще тоді, коли вона з ним вперше виїхала на нафторозробки. Як ніколи дотоді. Андрій був упевнений, що нарешті знайде новий сорт нафти. За його остаточними підрахунками мусило це статися. А пішла звичайна, чорна. Неправильно склав структурний план. Мала глибина, чи взагалі дідька Лисого тут знайдеш. Спочатку з цього приводу навіть жартував, називав себе Дон Кіхотом. Але вперто протягом року вів теоретичні моделювання в інституті, інколи виїжджав і щоразу повертався все більш невдоволений. Нарікав, що засидівся, що його місце не в кабінеті, а в полі. Галя просила, щоб її брав з собою в експедиції. Хай вона нічого не допоможе, але він матиме, кому хоча б поскаржитися». Андрій мовчки вислухував Галині просьби і їздив сам. Після повернення прибігав до неї в гуртожиток, з таким виглядом, наче вік її не бачив. Та проходило небагато часу, і він знову хмурнів, замикався. Галя дошукувалася причин. Розлюбив? Ні, у цьому була впевнена. Засидівся? Можливо. Може йому треба поїхати кудись далеко, щоб потім з тугою вертатися до неї? Але жити любов розлукою теж вічно не можна. Цього разу я поїду з тобою, сказала, коли він збирався на два тижні за карпатський перевал. У тебе дипломний проект? Я закінчила. До захисту ще багато часу. Поїду з тобою. Тобі там нічого робити. Ти холониш, Андрію, я боюся за нас. Як так? Нічого робити. Мені до всього повинно бути діло, до всього, чим ти живеш. Як і тобі до мене. Я поїду лише для того, щоб перевірити, потрібні ми одне одному чи ні. Андрію, тобі здається, що ти відчужуєшся від мене тільки в роботі а забуваєш, що в роботі минає майже все наше життя. Ах, дай мені спокій, їдь коли хочеш. Спогад другий Автобус мчав до Буркутського перевалу, щоб заведно проскочити його і дібратися до місця бурових робіт. Андрій сидів спереду, ззаду Галя, і молодий Марко зі своєю нерозлучною гітарою. Правим краєм дороги йшла дівчина. Побачивши автобус, вона зупинилася і замахала обома руками. Видно, їй конче потрібно було добратися до перевалу загодя. Андрій кивнув шоферові, щоб зупинився. Дівчина ступила на приступку, заглянула досередини. Пильно зиркнула на людей, що сиділи позаду, за зв'язаними наметами і рюкзаками. Буйночубий хлопець з гітарою розсівся на сидінні, заклавши ногу на ногу. Поруч з ним сиділа засмагла жіночка з довгим, що спадало на плечі русявим волоссям. Дівчина помітила, як великі зеленкуваті очі жіночки спалахнули добрим блиском. «Яка славна!» – вигукнула Галя. Дівчина вдячно усміхнулася, вона хотіла пройти в кінець автобуса, але напроти неї стояв нахилений чоловік з рудою шкіперською борідкою і невідривно вдивлявся в її обличчя, ніби впізнавав. Дівчина підвела голову і побачила, як його сірі очі враз потьмяніли, ніби увібрали в себе чорноту її погляду. «Ви куди їдете?» – спитала тихо. «На Байкал». Відповів Андрій і показав їй місце біля вікна. «Чуєте? На Байкал!» Голос його був роздратований, наче він комусь кидав виклик, мстив. «На трасу з тупика!» І мені туди спокійно відповіла дівчина.